Nyolcadik fejezet Egy reggel mátyás levelet kapott anyjától. Gyorsan szakította fel a pecsétet. A levél azt adta tudtára, hogy felesége, a gyermek Erzsébet, hosszú szenvedés után az úrban csendesen meghalt. Maga elé tartotta a levelet lebocsátott kézzel. Aztán így szólt a szolgához. Sodrony inget! Éjjel-nappal viselindem mátul! A szegény, véznak is túlsz meghalt, számolni kellett vele, hogy Ullikróf pártja valahogyan ki fogja használni a hunyadi családnak azt a gyengeségét, hogy nincs most már kinek a szemén bosszút állniuk. Ez valóban be is következett, mégpedig nem várt módon. Györgyek irány megkísérelte, hogy szilágyi Mihályt eltegye láb alól. Az György a hunyadi rokonságból szilágyit gyűlölte a legjobban, mert ez a zabolátlanul heves és szenvedélyes ember nagyon sokszor megsértette. Azon kívül az Ulrik pártnak nem volt ínyére, hogy a legfontosabbik a királyi várak között Nándorfehérvár a Hunyadi család kezén van. Így Hunyadi János a török háború európai fontossága miatt az egész keresztes hadjárat kulcsát a kezében tartotta. Sokkal kényelmesebb helyzet lett volna Ulrich Gróf számára, a Szilágyi Mihály eltűnik a föld színéről, várra majd László király nevez ki új kapitányt a hunyadi ellenesek közül, akkor aztán Hugyadi nem fog olyan sokat számítani a pápa és az európai fejedelmek szemében. Mindenről Mátyás semmit sem tudott, ő igyekezett Budán a saját biztonságára vigyázni. Senkivel bizalmasan nem beszélt, csak vitéz Jánossal, azzal is csínyán. Másféle ételt nem evett, csak apró társaival együtt a közös tából. És köntöse alatt páncélinget hordott. Hogy apja, bátja, rokonaim majd tudnak vigyázni magokra, a szívből remélte. S hogy Szilágyi Mihály életveszedelemben forgott, az csak azzal a hírrel együtt tudta meg, hogy király meghalt. Először csak az a gyászos tudósítás jutott el Budára, hogy a szerb király nincs többé. Ez nem lephetett meg senkit, már a kilencvenedik esztendőt taposta volt a ravasz aggastján. De kiderült a sutyomban elsuttogott értesülésekből, hogy az öreg Brankovics György egy sebesülés következtében halt el, mikor csekély kísérettel úton volt, egy kupinik nevű falunál Nándorfehérvári katonák megrohanták és elfogták. Ez nem ment simán. Az öreg fegyverrel védekezett, s a viaskodó katonák nándorfehérvárra vitték foglyul. Nagy díjat fizetett, és szilágyi Mihály hazaengedte Szendrőre. Szendrővárában várában aztán rövidesen belepusztult az öreg a nagy vérveszteségbe. De hogyan merte szilágyi mihály véres viaskodásban elfogadni a szerb királyt? És ha györgy belehalt elfogatásába, miért nem idézi a bíróság elé Szilágyit, hogy fejét vegyék. Ennek is megjött a magyarázata titkos értesítésekben, dugott levelekben. Azzal kezdődött az egész véres história, hogy Szilágyi Mihály, mint Nándorfehérvár kapitánya és az aldunai sereg és hajóhat parancsnoka elment megtekinteni a Szentrő várával szemköztvekvő új magyar erődöt. Ez a kis erőd alkalmas volt arra, hogy sakban tartsa Gyorgye lakóhelyét, szendrőt, tehát megnehezítette Gyorgye kétszínű szerepét, az öreg mindig hajlandó volt titokban a szultán kezére járni, ha az ő trónját a török békében hagyta. Egy szóval Szilágyi néhány lovassal elment megtekinteni az erődöt. Vele volt testvérötse, Szilágyi László is, aki az országos ügyektől elég távol tartotta magát, de bátya hadaiban annál vitézebbül katonáskodott. A két szilágyit és embereiket váratlanul rejtek helyből eléruhant szerb csapat támadta meg. A tusában szilágyi Lászlót meg is ölték. De szilágyi Mihálynak sikerült megmentenie a bőrét. A támadók közül még meg is fogott egyet-kettőt. Azok megvallották, hogy Brankovics Györgyek király küldötte őket erre a kalandra. A magyar erődöt különben le is rombolták. Így tudta meg Mátyás, hogy egyik nagybátyját Györgya emberei megölték, mire az életben maradt nagybátya habozás nélkül megbosszulta magát. Ulrich gróf apósa, a király nagybátya meghalt, és mégsem lehetett Szilágyi Mihályhoz, a szerencsésen életben maradotthoz hozzányúlni. Sejteni lehetett, hogy ha itt tüzetes eljárás indul, még az is kiderülhet, hogy Szilágyi Mihály elpusztításának gondolata nem Szendrő várában, hanem Budán született. Nagy fordulatot okozott Mátyás életében, hogy a király egy szép napon felkerekedett és elment Bécsbe. Őt nem vitte magával. Mátyás szavát adta, nem fog elmenni Budáról. A királyi palota kiürült és elcsendesedett. Az udvarnép jó része elutazott a királlyal. Mátyásnak egyszerre igen sok szabad ideje támadt. Órákig bolyongott a nép között, és még mindig sok ideje maradt olvasni. Mikor a palota poros, és senki által nem forgatott könyvei között kutatott, egy ízben érdekes kötetre bukkant. Kéziratos mű volt igen díszes kötésben, a király személyes használatára készült. Címe Tratatus de Liberorum Educatione Editus ad Landin Ungária, et Bohémia regem. Vagyis László magyar és se intézett értekezés a gyermeknevelésről. Szerzője Eneas Episcopus Tergestinus. Érdeklődve kezdett olvasni a könyvben. Sokan úgy vélekednek, mondta a latin szöveg, hogy a testi és értelmi nevelést a csecsemőkorban kell tanítani. Te azonban túl vagy már ezen a koron, tehát mostani életkorodhoz mérten kell hozzád szólni. Mátyás visszafordított az első oldalra, és megnézte az évszámot 1450. Tehát a király tíz éves volt akkor ő is. Amikor így szólok hozzád, ugyanakkor tanítóidhoz is beszélek, akik téged nevelnek és tanítanak. Intésekkel és nebot büntetéssel hassanak rád. Nem bottal és veréssel, hanem szereteten alapú útbaigazítással, észszerű érvekkel kell a hasznos ismeretekre ránevelni a gyermeket. A verés megjárja a szolgáknál, de nem a szabad embereknél. Az olvasó elmosolyodott. Az a számos, igen erőteljes pofon jutott eszébe, amelyel őt anyja nevelte, mikor apja a volt. Lássuk most, hogyan kell nevelőidnek testi nevelésedet előmozdítaniuk. Ez nagyon fontos, mert általánosan ismeretes, hogy amit az ember gyermekkorában megszokott, ahhoz később is görcsösen ragaszkodik. Óvakodni kell attól, hogy testedet elpuhítsák. Ne aludjék, ne pihenjen a gyermek tovább, mint szükséges. A puha nevelés, melyet sokan gyengét szeretetnek neveznek, a lélek és test erejét egyformán gyöngíti. Nem szabad puha vánkosokat használni, a sejemruha nem egészséges a testnek. Sokkal jobbak a durvalemből készült ruhák, melyek a test tagjait erősekké és a fáradtság elviselésére alkalmasakká teszik. Mivel a természet megáldott szépséggel és uralkodásra vagy kiszemelve, már gyermekkorodban arra kell törekedned, hogy... Mátyás itt abba hagyta a könyvet, mert csak áldogálva olvasta az félnek dőlve, de most kezében a könyvvel szobájába sietett. Ezt a részt nyugodtan, figyelmesen, háborítatlanul akarta olvasni. Szolgájának meghagyta, hogy most ne zavarja senki, és nekült az érdekes könyvnek. Arra kell törekedned, hogy a test testtartása megfeleljen külsődnek. Arszod legyen egyenes, ne rángasd ajkaidat, ne szobd nyelvedet, ne utánozd a mámoros állapotot, rabszolgához illő pajkosságot, ne legyen tekinteted lomhaságot eláruló. Járásban és állásban mindig kecsességre kell törekedni. A görögök erre olyan nagy súlyt vetettek, hogy szabályokba foglalták össze a taglejtés törvényeit. Vannak a test nevelésére alkalmas versenyjátékok, melyeket éppen nem szabad megvetni, hanem meg kell hallgatni azokat a mestereket, akiket éren járatosak, hogy a tekintetben is tökéletességre tégy szert. Törekedjél a test tagjainak alkalmas tartását elsajátítani, egyúttal a testi egészséget és erőt is gondozni. A gyermekkorban megszokott jó testtartás és annak észszerű gondozása egészséges öregségnek veti meg alapját. Mivel pedig gyakrabban szükséges, hogy a király maga álljon háború esetén hadsereg élére, közelebb húzta a széket az asztalhoz, falta a könyvet. Illő, hogy már gyermekkorában gyakorolja magát a katonai gyakorlatokban az, kire a kormányzás gondjai várnak a háborúskodásra éppen nem alkalmas az árnyékszerű gyöngetest. A szikár és háborúhoz szokott katona a vakmerő öklözőket éppen úgy legyőzi, mint ahogy áttör a felállított csataélen. Nem lesz tehát haszontalan dolog, ha te kinek a törökkel minden esetre háborút kell viselned, most gyermekkorodban tanulsz nyilazni, paritjázni, kardot forgatni, láncsát hajítani, lóra ülni, futni, ugrani, vadászaton részt venni és az úszásban jártasságra szert tenni. Nem rút dolog olyat megtanulni, amit a tisztesség határai között tehetünk. Hald csak, mit mond Vergiliusz a római gyermekről. Az újszülötteket először is a tűzhöz visszük, majd jéggel és vízhullámokkal edzük, vadászat alkalmával ők a felvigyázók és erdőben a hajtók. Ők hajtják a lovakat, Torna játékok alkalmával ők feszítik meg az íjakat. Ha játékokat szívesen megengedem a gyermeknek, csak ne legyenek azok illetlenek. Helyeslem, sőt dicsérem, ha veled egykorú gyermekekkel labdázol. Ott van a karika és más gyermekhez illő játékok, melyekben semmi illetlen és rúd dolog nincs, melyeket épp ezért nevelőid engedjenek meg, hogy a munka után szünet legyen, és az életkedv élesztessék. Mindezekből tudod tehát, hogy annál a gyereknél, aki királynak született, milyennek kell lenni a testgyakorlásnak, és tudod azt is, milyenek legyenek játékai. Mátyás fölnézett a könyvből. A királyra gondolt. Erre a szép fiúra, aki kicsi korában nem játszhatott, mert nem voltak Friedrich házánál játszó pajtásai. Aki gyenge lovas sohasem tornászik, úszni alig tud, sejem ruhát hord és szagosított pejvánkosokon alszik, és a török ellen alig ha fog valaha is a sereg élére állani. Míg viszont ő, hunyadi mátyás, mindegyiknél jobb a testgyakorlásban, kitűnő lovas, kitűnő úszó, és ég a hogy bármilyen kicsin csapat élére állhasson. Őt így nevelték, azt sehogy és mégis ő a Túsz és Amaz a király. De, de talán nem lesz örökké így. Adódhatik valahogy úgy, hogy Hunyadi László lesz Magyarország királya. És ha majd Isten Lászlót is elszólítja, akkor majd a László fia. Hiszen bátyja vőlegény, a nádor leányát fogja feleségül venni, csak halogatják az esküvőt, mert ott is valami bonyolódott egyességnek kell eleget tenni. És ha megházasodik, bizonyára ad neki fiút a gondviselés. Mátyás vállat vont, becsapta a könyvet. De azért pár pillanatig azzal mulattatta képzeletét, hogy koronát gondolt a saját fejére, szép ékköveset, a Szent István koronáját, amelyet régi árpádok képein látott, amely most Fridrik birtokában van, és senki sem beszél róla. Vajon, hogy lehet azt majd visszavenni Fridriktől, a bátyját meg akarják koronázni. De ötödik lászló élt, és nem sokára visszatért Bécsből. A pápa követek érette Budára, hogy végre valahára megindítsák a háború ügyét. A király meg is jött, a rendek össze is ültek, de azt határozták, hogy tavaly nagyon rossz volt a termés, ezért a háborút tavasszal nem lehet megindítani, legfeljebb júniusban. Úgy látszott, hogy nyárig most már nem történik semmi. De híre jött nem sokára, hogy a szultán nem szándékszik megvárni a sok késlekedéssel vajudó keresztes háborút, maga lesz a támadó fél, már el is indult Európa ellen, és vonulásának első célja Nándorfehérvár. Erre már meg kellett mozdulni azonnal. Kapisztrán lett az első keresztes vitéz. A királyi palotában nem szerették a keresztes hadjáratot. Hunyadi ügy volt, hűvösen és közömbösen beszéltek róla. Ennek hamarosan híre ment, s egy szétnapon napon kapisztán megint Budán termett. Szegeden volt már Hunyadival sereget szervezni és prédikációkkal tüzelni. Mert számban a nagy hűhóval százezer emberre tervezett sereg igencsekére sikerült, az európai fejedelmek segítsége nem volt sehol és még a budai várfelől is ellenhangulat mendemondái terjedtek. Kapisztránot hagyta a szegedi agitálást, és Budára sietett, hogy lelket próbáljon önteni a királyban. Hogy mit beszéltek, mit nem, azt más nem hallotta, csak Ulri Gróf. Kapisztrán komoran és kedvetlenül utazott vissza a hadhoz. Mátyás kihallgatásra jelentkezett Ulri Grófnál, mikor a pap indulni készült. Engedelmet kérek, hogy a hasztérre mehessek. A hadjárat után visszatérek ide. Ulrich Gróf figyelmesen ránézett, aztán sokáig gondolkozott. Majd azt mondta, hogy beszél a királyjal, és másnap választ fog adni. Másnap válaszolt is, a kérelmet kereken megtagadta. Nem volt nehéz kitalálni, hogy miért. Mátyás ebben a hadjáratban csak növelhette a hunyadi ház dicsőségét, és saját egyéni népszerűségét. Erre nem volt semmi szükség. Kapisztrán másnap Mátyás nélkül utazott vissza. A király pedig udvari vadászatot rendelt. Mátyásnak is részt kellene vennie a vadászatot. A vadászatra szokatlanul nagy utimál hátvittek. Ez már induláskor szemet szült Mátyásnak. Gyanújának igaza is lett. A Visegrádi országúton a király összenézett úri grófval és így szólt. Semmi kedvem sincs tulajdonképpen vadászni. Mihez volna kedve felségednek? Bécsbe szeretnék menni. Mi akadály van annak, amit egy király akar? Megyünk Bécsbe. Nyilvánvaló volt, hogy ezt már eleve elvégezték. Tüntetni is akartak azzal, hogy hunyadi hadjáratánál érdekesebb dolgok vannak a világon, meg aztán messzebb is akartak lenni a délvidéktől, ahonnan a terhes nyűgnek, kapisztránnak újabb látogatása érkezhetett. Folytatták tehát útjokat Bécs felé. Nagyon szép májusi idő járta ekkor, az országút mentén frissen lombosodtak a fák és a sarjadó természet andalító, Kesernyés boldogság illatával töltötte meg a levegőt. A király és Ulrich életvidám gondtalanságban haladtak a fegyveres menetben. Gyakran megállapodást rendeltek, ha vadbővidéken mentek által, hogy rövid cserkészéssel tegyék változatosabbá az utat. Ebédidőn szép berkeket kerestek, valami kedves, csalitos kerületű tisztáson egy pillanat alatt felterültek a szőnyegek, és megjelentek az ezüstállak kupák és evőkészségek a remek abroszokon. Ha történetesen templom volt a közelben, ilyenkor megszólalt a harangszó. A ha legtöbben meglepetve kapták fel a fejöket, a nap eszakában a harangozás hatott. De sokan, a buzgóbbak, ilyenkor imádkozni kezdtek. Ez a déli harangszó egy nem régi római rendelkezés óta arra figyelmeztette a világ katolikusait, hogy Kalixtus pápa parancsára szerte -e Földön mindenki imádkozzék hunyadi fegyvereinek győzelméért. Úrri gróf és a király nem imádkoztak. Az ilyen harangszó alatt is vidámon folytatták csevegésüket. Mátyás, a király kamarása előírás szerint való felszolgáló munkáját is abbahagyta ilyenkor. Apjáért imádkozott, azzal a szívdobogtatóan büszke tudattal, hogy a pillanatban az egész világon milliók és milliók egy magyar katonáért imádkoznak, aki nem más, mint az ő édesapja. Olykor oldalt vonulva rápillantott a királyra és nagybátyjára. Ahogy látta kettejük könnyed és gontalan vidámságát, arra gondolt, hogy mi alatt ők itt tanyáznak az idillikus májusi erdőn, az alatt mi minden folyik az országban. A felföldön minden rend felbomlott, a csecsapatok megint garázzálkodtak, rajta rajtaütöttek a népen, legázoltak egy-egy falot, felperzselték és visszavonultak a rengetegekben épített rejtek helyeikre, sőt, már megint várokat kezdtek elfoglalni, már beültek Késmárk várába. Itt is, ott is felütötte fejét a parasztlászadás. Erdély végein is felborult a rend, havasa a föld trónjáért egymás ölték az ottani trónkövetelők. alatt az országban senki sem mehetett útra élete veszélyeztetése nélkül, mi alatt a nyomorúság miatt lázadozott a jobbácság, mi alatt rettenetes hadsereggel közeledett Magyarország felé Mohammed a hódító szultán. 150 ezer embere volt, 200 dunai hajója és 600 ostromágyúja. De milyen ágyók voltak azok? a világ legerősebb ágyúi. Volt olyan ágyúja is, amelyet 800 mázsa részből és ónból öntöttek, s olyan hosszú volt, mint négy földön fekvő ember hossza. Száz ökör húzta, és 200 ember kellett hozzá útépítőnek, ha szállították. Ilyen tüzérséggel vette be a szultán három éve Bizáncot is, ilyennel indult most Nándorfehérvár ellen. Magyarországot és vele együtt Európát Hunyadi János negyedrésznyi sereggel védte, alig volt több embere negyvenezernél. Minden keresztény harcosnak négy törökkel kellett mérkőznie. Kétszáz esztendeje, mikor a tatárjárás szakadt rá Dunatisza országára, nem volt ekkora veszedelemben a magyarság. És ennek az országnak királya itt üldögért a forrásmenti füzek tövében, vidáman mulatva Ulrich grófal azonak a kis Tilinkón, amelyet egyik magyar fegyverszolga bicskájával faragott fűzfagajból őfelsége szórakoztatására. Még útközben sok hét kaptak fehérvár felől. A király ugyan nem sok ügyet vetett a hivatalos levelekre. Egy s más kiszivárgott, azon kívül Mátyás maga is kapott tudósításokat apja és bátya kancellistáitól. Tudta, hogy Nándorfehérvár vele Magyarország keresztes serege, s vele egész Európa kereszténysége az élet és halál óráit éli. Így érkeztek Bécsbe. Azon az úton, amelyen Mátyás már eljutott egyszer a város aljáig, hogy ott tanulja legyen apja és Uluri Gróf izgalmas találkozásának. Bécs nagysága, mikor másnap a burg és a környező utcák nagyvárosi látványára ébredt, meglette és elragadta. Sokkal, sokkal nagyobb és fényesebb főváros volt az, mint Buda. Büszke sorai köz nyüzsgő, eleven élet tarkállott, rengeteg tógás egyetemi hallgatót lehetett látni, és sok katonát. A fényes házak legtöbbjén már üvegablak ragyogott, pedig Budán még alig lehetett látni egyet-kettőt. És másképpen épültek az irdatlan nagy házak, más viseletet hordtak az emberek, Más volt az élet hétköznapi formájának minden apró részete. Máskor Mátyás belevetette volna magát az utca népének mohó és kíváncsi tanulmányozásába, de most ehhez nem volt elég figyelme. Ahogy elhelyezkedett szállásán, untalanul csak a Dél-Magyarország felől érkező híreket leste. Azok most már jöttek gyors egymás utánban. Igen riasztó és félelmetes volt az, amit mondtak. Mátyás órákat töltött imádkozva abban a templomban, amelyet leginkább megkedvelt, s amely a Maria Amgesztada nevet viselte. Egy délután lovas hírnök kereste, sürgős levelet hozott. A levelet László írta, lóhalálában siessen Zimonyba, apjog súlyos beteg, utoljára még látni szeretné. A levéllel berohant a királyhoz. Annak már tudomása volt az ijesztő hírről, ugyanekkor kapott ő is értesítést. Milyen megilletődött arccal fogadta Mátyást és megölelte. Egyetlen percet se késrekedjél, sies. Könnyes volt a szeme, és Mátyás meglepetve gondolta magában, hogy ennek a fiatalembernek alapjában jó és érző szíve van. De mikor sebben lobbal dobálta holmiát az utiládákba, segédkező szolgája így szólt. Mikor a nagyorunk nagy bajának hírt vevék király, ippeg lovaglás bult ére haza. Nosza lekapá süvegít, az nagy örömtől ég felé tötte. Kacagott, kacagott, az levélt úri grófnak, hogy nézné, mutatta. Honnan veszed ezt? Hökkent meg Mátyás. Ausztrák szolgák igen mondták néköm, hatan is. Mind forma szóval. Király az ő jelenetögbe tötte ezt. Mátyás csodálkozva ingatta a fejét. És eszébe jutott, amit külföldi követek szoktak mondani ötödik Lászlótól: Ez a fiatal király utolérhetetlen mestere a színlelésnek. De ezzel sem gondolt most már, csak készült sebbel lobbal, hogy rohanhasson. Szívét szorongó aggodalom fogta el. Hogy apját az Isten elé is szólíthatja egyszer, arra soha életében nem gondolt, a gondolat maga is képtelennek tetszett előtte. Ez a vadrohanás Béstől Zimonyig valóságos lázálomnak tetszett előtte. Ha később visszagondolt ezekre a napokra, az út részleteit nem tudta felidézni emlékezetében. A podgyás kíséretére embereket rendelt, maga pedig nyolc lovassal szinte tombolva hajszolta az iramot. Alig aludt valamit. Forró júliusi idő volt, Három tájon már virratt. Gyorsan nyeregbe, csak előre, csak előre. És útközben találkozott a nagy hírrel, apja ragyogó győzelmet aratott a törökökön. Legyőzte a négyszer akkora sereget, a híres ágyúkat elfoglalta, a megvert hatalmas török sereg homlok menekült Szófia felé. Hunyadi János megmentette a keresztény Európát, és most haldoklik. A gondolat, amely Bécsben hihetetlen és képtelen volt még ebben a félig eszmélő, lázas nyargalásban ráért gyökeret ereszteni. Mire Zimonyba érkezett az országokon át apja betegágyához száguldó a fiú, már leszámolt magában azzal, hogy a lehetetlen elképzelés tehetséges, apja elmúlik erről a földről, és a világ tovább megy a maga útján. Mind ott voltak Zimonyban az odahívott rokonok. A beteget maga Hunyadiné ápolta, Hunyadi János csak őt tűrte meg maga mellett. Azon kívül jó barátok, csökönyös könyörgésére két orvosnak volt bejárása hozzá, az egyik zsidó volt, a másik török. De már nem sokat segíthettek a haldoklón. Megpróbálkoztak érvágással, jócával, hánytatóval, kenéssel, mindenféle javas szerekkel, csak hogy szemrehányást ne tehessenek maguknak bármilyen kísérlet elmulasztásáért, de tudta mindenki, hogy minden hiába. Az a dögvészes járvány, amely a hadviselő és egyébként is egészségtelenül mocsaras vidéken dúlt, a katonák ezreit meg tudta kímélni e és csak tizedelte őket, de a nagy nem kímélte, és olyan orvos, aki ezt a bajt meggyógyította volna, még nem született. Mikor Mátyásholt fáradtan megérkezett, és a járókelők apja szállásába igazították, a beteg aludt. Nem lehetett hozzá bemennie. S akik a szomszéd szobában kisírt szemmel, halkan várakoztak, inkább halott mellett, semmint beteg mellett virasztóknak tetszettek. Ott volt László maga, komoran üldögélve, két térde közt tartva kardját. Ott volt Szilágyi Mihály, a hatalmas győzelem másik hőse, feleségével Bátori Margittal, ott volt Szilágyi Zsófia, a Geréb János felesége, férjével és három fiával együtt, Hunyadi Klára és férje, Dengelegi Pongrác, a két fiú gyermekkel, Hunyadi Mária és férje Olá Manzilla egyetlen fiókkal, és ott volt, mint földön járó szellem, Kapisztrán János. Ahogy Mátyás belépett, megjelenése valamennyi őket sírásra fakasztotta. Nem ülelkeztek vele, nem borult nyakába senki, csak intettek neki, és elfordultak kitörő könnyekkel. Leült ő is, egyebet nem tehetett. Az álom ott nyomta el a széken. Másnap késői órán egy ismeretlen ágyban ébredt fel. Arra ébredt fel, hogy anyja lépett be hozzá. Keményen összeszorította vékony ajkait Elzsébet asszony. Ő megragadta az anyai kezet, megcsókolta, aztán homlokához szorította, és felült az ágyban. Nincsen mentség, anyám asszony? Nincsen, serkeny tüstént, látni kíván apád. Gyorsan magára kapkodta ruháit, és útközben is öltözködve még követte anyját. A virrasztó szobában éppen úgy ült az atyafiság, mint előző napon. Senki sem köszönt senkinek. Mátyás belépett az anya utána besötétített boltíves szobába. Világossághoz szokott szeme csak lassan hatolt belé a homályba, anyja kezét kellett fognia, hogy a beteg ágy közelébe botorkáljon. A levegő rettenetesen füllett volt és dögletes szagú. Lassan körvonalat kaptak a tárgyak. Fejérvánkosok között meglátta felismerhetetlenni aszott apját. Az ijesztően megvékonyodott arcban két beteges, ragyogású szem tétova nézése fény lett. – Mátyás! Fiókám! – suttogta a beteg alig hallhatóan. A fiú elhatározta, hogy méltó lesz nevéhez és szívét megkeményíti, de nem bírt fájdalmával. Téldre borult az ágy mellett, és panaszosan, szinte haragosan tört ki belőle a zokogás. Apám uram, miért tészen így dolgot vélem? Hocsírt mozdulatlanul, homlokát az ágy szélére nyugtatva. Anyja végül megérintette vállát, akkor felkelt. Elegendő ez, szólt Hunyadiné. Hadd nyugosznia! Még ránézett az imádott emberre, aztán megfordult, és kiment. De az ajtóban gyorsan megtörölt a szemét, mert restelte könnyeit a többiek előtt. Mátyás kiment. Ott sokan várakoztak, messzeföldről jött idegenek, keresztes tisztek, fehérvári mértóságok. Mindegyikkel beszélnie kellett. Kínzúan terhére esett ez, de összeszedte magát. Most családja nevében kellett helyt állnia. És elkezdte elintézni a részvétlátogatásokat, kikinek rangja szerint adván meg az üdvözlést, ami járt neki. Senki sem volt, aki ne sírt volna, de ő most tartotta magát. Hirtelen anyja keménységét érezte meg magában, mialatt odabent apja készült itt hagyni az életet. Aznap délután még egyszer a beteghez járult a két tehetetlen orvos. Mikor kijöttek, Hunyadiné szólott, hogy a beteg az egész atyafiságot látni kívánja. Megdöbbent izgalom keletkezett. A várakozó rokonok mind bevonultak. – Világot! – mondta halkan, de egész tisztán a beteg. – Lássalak mentőtököt. László ablakot nyitott. Kintről madácsicsergés és egy szekérnyi korgásot be a hirtelen fényjel. A beteg most élesen láthatóvá lett. Senki meg nem ismerte volna. Mintha teste szállt volna el, és csak lelke feküdnék ottan. Szeretteim! Szót a gyenge hangon, de tisztán és nyugodtan. Inmáron végemöt jönni érezém. Még titeket utolszor látnom akartalak. Felcsukló sírás hangzott körös körül. Csak ketten nem sírtak, Hunyadiné az ágy egyik fejénél, Kapisztrán az ágy másik fejénél. Két kísérteties, mozdulatlan szobor gyanánt álltak ottan. És amikor Kapisztrán megszólalt, az olyan megrendítően hatott, mintha egy szobor szólalt volna meg. Csak egy szót mondott latinul, gondolván, hogy a haldokló ezt érteni fogja. Testamentum, Johannes, testamentum. A haldokló rápillantott, és szemével csupán, nem feje mozdulatával intett, hogy az már rendben van. Aztán magyarul szólt a többiekhez. Hogy lelkömet Lehel nem rendeltetik mindjárt, nem gondom. Kinek üdeje jönnie, jöjjön. Igaz szerrel értem, az mi urunk Jézusban halom halálomot. Ezen ne sírjatok, de örvendezjetek mert imé elnyeréndem az idvességnek pálmáját. Hozzátok szólók, Mastan, két fiam, Lackó fiam, Magykó fiam. László és Mátyás Tédre ereszkedtek az ágy mellett. Reátok az hunyadi nevőt hagyom. Mind az világra szól, fényességös, tiszta. Megparancsolom, hogy ezt fényösségben s tisztaságban adjátok tovább aztik maradékjaitoknak. Egy dolgot kötök lelkötökre, ketten egyazon üdön az odvarnásos sose legyetök. Hadsza orcádat, Lackó! A nagyobbik fiú felegyenesedett, apja fölé hajolt, hogy a haldokló megcsókolhassa. Vagykó, te is! Mátyás követte bátyja példáját. Olyan volt az apai búcsúcsók, mint egy lázasan forró lehelet. Mátyás egy könnyen rácseppent a beteg arcára. Az vagy nem érezte már, vagy nem volt ereje letörölni. Mastan az végső szentséget. Hunyadiné megmozdult, hogy induljon, de a haldokló szeme megállította. Nem angyalom, nem itten. Nem méltó, hogy a szolgához jöjjön az úr. A szolga járójon urához. Vitessetek át az templomba. Ott érjem halálomat, úgy akarom. László azonnal kiment, Mátyást maga utánintette. Gyors suttogással megbeszélték, hogy Mátyás szolgákat hív, László pedig előre szalad a templomba, és magyar papot rendel, akinek a haldokló gyónhasson. A szolgák gyorsan előkerültek. A nagy mennyezetes ágy azonban nem fért ki az ajtón. Mátyás letörte róla a mennyezetet. Recsektek a deszkák. Aztán végre kivihették az ágyat. A szolgák mindjárt le is maradtak, mert Geréb, Pongrác, Szilágyi, Olá, Mátyás és Kapisztrán elbírták haton. Levitték a lépcsőn, végigvonultak az utcán. A ház előtt várakozók csoportja követte őket. Vakítóan sütött a most alkonyodó nap, forró augusztusi délután volt. Az utcai elők megrendülve álltak meg, aztán csatlakoztak a kísérő kísérőcsoporthoz. Elülvitték a letört elejű csonka ágyat. A templom kapuja már tárva várta őket, a harangok akkor szólaltak meg, mikor a menet belépett a küszöbön. A halálos ágyat felvitték az oltárhoz. Letették. Már várt az zimonyi magyar papok egyike. Mindenki visszavonult most, a pap letérdelt a vezérhez, és meggyóntatta. A kóruson egyszerre megszólalt az orgona. A gyónás röviden lefolyt, mert a beteg két nappal azelőtt gyónt utoljára. Akkor kapisztrál lépett oda. A két pap latin igéket mormolt. Feladták Hunyadi Jánosnak az utolsó kenetet. Az orgonán komoran zúgott a rékviem. Hunyadi megcsókolta a feszületet. Hunyadi felállott, és így szólt. És mostan immáron csak az enyém, én uram, párom, mindenöm. Ilépett a padból, felment az oltárhoz. Egyetlen pillantással elküldte a haldoklótól a két papot. Letérdelt az ágy mellé az oltár lépcsőjén, és rábolult férjére. Anja nem hallatszott, csak vállam mozgásán látszott, hogy sír. László és Mátyás megrendülve néztek egymásra. Ez soká tartott így. Az orgona volt, s ők imádkoztak valamennyien. Hosszú idő múltán kapisztrán felállott, és felment az oltárhoz. Gyengéd mozdulattal felsegítette az asszonyt, aztán fejét Hunyadi János mellére illesztette. Az egész család odasietett. Kapisztrán felegyenesedett, és megdöbbentően, rejtelmesen mosolyogva így szólt a halott mellett: Győztél, Johannes! De ugyanebben a pillanatban megszédült. Végig is zuhant volna az lépcsőn, ha szilágyi és mátyás gyorsan fel nem fogják. Támogatták, míg magához tért, és fel nem egyenesedett. Akkor eltolt a magától segítségüket, és még mindig azzal megdöbbentő, Rejtelmes mosolygással ezt mondta a nézve babonás tekintetével. Imádkozzatok értem, én már nem élek. Jézus szólít. Azzal elindult barátja holteste mellől, mint a holdkóros, aki nem maga elé néz lépés közben, hanem ismeretlen távolba. Kiment a templomból, és Zimonyban senki sem látta többet. Később tudták meg, hogy elment szerzetének új laki Kolostorába, és ott meghalt.